بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع سنه الى يوم الدين اجمعين وبعد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم فترى يا اخي من غوثي فكم درسوا وويل غك بنقي معرفي علم اسلام مع رسیوه عالم اسلام اهميته او زیاده عالم اسلام دی اهمیت ورستا د فکری جګړې د فکری جګړې واسکری جګړې ترمن ستو پیرونه او ترغه ورستا بیا موږ او تاسو چې تقریبا یو یو نی ماخته ور سره مسلسل پاتې شو اغه کوم مزمنو چې له دې جګړې له صلیبي جګړو نه پته راځته هغه د ماریخېله خلاص شوو که هم غه دو سر کللو جریان دی یاطرغې هم د زیات و کللو بلک ترونه پورانغ ته دا لري خ خاطر باندې چې منګه موضاتو ته یو اشاره کړي ی وروونه ته مه مراجي و لاه ورخلي تاې نه مطاله په خپله و کوي کمی یو وا داسل ړري چې منګه دوه و هم نه بس ک ي ځکه پهې سبي ړلو چې خلکو شلژ د دوهژ د سلی رجل د کتابونونه لیکې دي او یو پخې یې په دې دی چې د وسواله یا تلور وسواله یا تاسو وکاله حروف او اسيا او خلقه مشغوله ساتلي هغه دې یاخه اخلاصي دوه خبره نه وي چې اسياي مشغوله ساتلي هغه دې دې اروپاي هم مشغوله ساتلي او خلقاي هم مشغوله ساتلي هغه دې نن وي په واقته کې دې جریان ختم شي نو هغه وخت راځي چې ما تاسو خدمت کې عرض کړم د سلبي جګړه هغه کې دې سلبي او د سلبي جګړه پیل و د صلیبي جګړي د هاتونو د صلیبي جګړي شروع او د صلیبي جګړي رسای لري ذرایان یا بهيري او په اسلامي نړۍ کې او دغه آثار او داسنګ صلیبي اوله جګړه فائته ورسېد د نورو جګړو د تل کېدو سبب شو او نورې جګړې به دومره دوامدار نه وي لکه اوله خبره چې جامته شو د صلیبي جګړو کې دا په هر کله ده صلیبي لشکري شرق طرف لري داته بهروپانه شرخ ته راغلي استه عربړ ته او یا به فریقا ته د عربين ته راغلي نو هغوی به د لو سره را تلل د تورو سره به راتلل د توپکوو سره به رال او مقابل ک به خلک هم د توپو او د تورو سره وورپورته کېدل خبره سلق راغي لدي خوا به لخر مختهروپورته نو غار چې محاسبه وکله کوري س په دو درې د هر ز راځي ته مختورن ځې د هر ز راځي د ما ته سره مختېږي ځي سرون ان دلته پاتې کېږي مالعلم هم دلته پاتې شي او بیا د ډېر موج د پااره پات ک نو بیا منهج بدلک هغه خپله تلاره بله که په باندې سره سوچ وکاو، فکر وکاو، سنجش وکاو، که چې هغه به کومه لاره وي د منګه ور شو اسلامینې ته او دوی د مونک په مخال کې راپورته لا شي که دو را نه شي مونږ د دوی د می د پااره لکه کممنګه بیا د لهکر سره ور بیا را پورته کېږي د تنګونه سره بیا را پورته که د سرو سره بیا را پورته نو راې چې دا ورې په داس و طرریخه باندې ور شو که دوی را باندې پوه نه شي او چې دوی پوهږي نو مونږ به دوی مې ورهي نو بیا استعماری جړې یا استعماری استعمماري حرکتونو پیل وکو وكاو شروع وکله را ضې وسلام سره تااس د استعمار تاریف واوره یا د استعمار وایيشته لغت ک سسته وایيیسلاکته وایي نو بیا تااس ته معلومات کېږي چې څنګه دغه نهج خپل کو پخواني نهج باندې بطلان وتان کر خراکله بیا مد د پاارره د استعمار ته کوې اصل کې د تعامیل ناخل شوي د عمارت او اماارت وایي و دا تعامیر وي وود تا ته تعامیر ارت داس عمران دا د وولو د آبادی په معنی باې دي, دي او په ب کې چې د کې په مننس کې په لغت کې سدي ب یا منسی معنی نه ده پر ته په کته مې تنس ن شته ده د ب منسی احساس وررکې نه شته ی و کامه ده استعمار د آبادی غختل یا یو ځای آبادول عربی کې تا ګوري چا انا قوسين اوتي اداه طلب بطر رازي معناته سوى استعمال يعني طلب بي عمل يوسف كار اتول يوسف عمل او وصل استفسار دي يوسف تفسير مختل استعلام يوسف بارك علم غختل معلومات حاصل اول يا دفتر تورسي اقدر تيو بارته بر كي بغاني ليكلي استعلام استعلام تعنا يعني بدغه بارته كزي كان علم غالم معلومات غالم تا كيف يتبدل توليكا أه, كيفيتي أقول لك استعلام سمعنا طلب معلومات طلب علم استعمال طلب عمل استثار طلب التفسير بلده في دي ألف طلب النسرات استثقاء استثقاء طلب الساقي طلب الوبو من قد تأس برانا ودري جدا تكو استثقاء استثقاء طلب الساقي ساقي, ساقي. وبقوله أخر بقوله تواي استثار طلب مغفرات استملاك طلب دي. ملكيات استنفار طلب نسير دلل دلل راوطل استنفار عام وشي كمين اغطات شاه خلق روان وشي خلق نسير نسير دلل دلل راوان شي بيا مدغة ألف أو سين أو ته درجة سيدة پارا بطلب دي پارا استعمار طلب دي آبا دي يوران زي آبا دول ووران زي آبا دول القرآن د كتمة اندغة استعمار تكي هم ذكر شوي دي واستعماركم في الأرض وستا عه کوم الله تاسو بعد کهته زم کو کې او بیا د ته ګوري سستاسو ته کوي استعمار تکې خپله پهقرآ کم راغلی دی نو دغه تکې ته غويلي حزبانې سمنه ګورو دا د مارات یا بعددي دا د دی مع او قسدن دا تکې اختیار شو دي ځکه یو چوک وایي زنه تا ته د کوتاه رانه کوتا زر جوړوم ته راغ وای سر او کاغته و زن نه د د ویډیو ستاسو ورته استرماس رمرستکه نه د ماډو کوران چې لازمتا نه پرې کومه خامه خبره پر prezident دروازه ورته خلاصه په انګریزي کې د دې ډېټې کې تاسو سره وایي انګریزي کې دې ډېټې کې تاسو استعمار دته کلونایزیشن یا هغه د کلوني ته کېږي چې تاسو څنګه ډېر ورېدلې افغان کالوني پټان کالوني بل بل اتحاد کالوني د دې کارو چې کالوني ډېری دي په لاهور کې کالوني ډېری په مانسيره کې کالوني ډېری د کالوني اصل کې په کې مستعمره یو یو ودان سی زیټه یو څوک راغلی یو روان وځړ ځای ودان کړی دی هغه د کالونی ده هغه د مستعمره ده کلونایزیشن په اردو کې به اصطلاح اصطلاحي ترجمه کوي آبادکاری آبادول ورانه آبادول بل نه بسازی بل څه دی هغه ریهابلیټیشن دی دا کلونایزیشن یو شی لري سره نه له جوړ نه و چې وران شوی او چې بیا آبادوي بسازی په مانا دا یو ورې سازو بیا وران شوی تی دوباره سازوي بس سا بل ص ده کلونزیشن بل ده یو دستته د ورانه د وي د مو ده ته آباد وي استعمار ده اوس دغه تکې دوی وللي انتخاب کو دغه د استعمار داټ کوې یاددي کلونایزیشن داټ کوي دبي ولې انتخاب کو لغ مع لکه سمنګه ته کو ار کو چې دا د آبادې په معاب ده دو دغه تې ځکه انتخاب کو یاددي کلونزیشن دا ټ چې په دو ټکې کې د نفرت معنا نشته ده د دخمن معنا پهې نهشته حاسیت نه را پااره وي حاست نه راپار وي یو ضای ما لامه دغه وروایم ووره د تااس به د کو د بخی ه بجر دهته د نی اوغله د نه بس ککیږي. ه به ما یه ماشین ماشین شا راون د دازمکه به در جوړه کو خیر کرا را شي د ماتهکن راه به کتاب هم ځکه دا شي م دو بهبد خبره ال به خفه کېږي کوی دی ته زه به داسې پلانونه جوراوم چې په آخر کې داه شي دی ما. دایته وسره ما یا د ا حق ته د اور محدود کما ایو تور نه په دیزلو کې اشاره کما تور نه په یوي کې اشاره کما تور نه په مالکی اشاره کما تور نه په دی اوپر سی په ماتې ده لکه څنګه ما ورسول په دې کې اشاره کما څې اور نه په مزرې کې اشاره کما اصل خو ماګه شي په اخر کې خو په شروع کې ترن سیاره دوران د حق در جوړه کما څنګه د خوخه د تفاصیل نکي جوړوي چې ماخه دی د بی در جوړه کما دایبه ما ته ای اشاره کوی چې مرزه او اول ځک د ټوپک سره طلا که کا بارکه د ازمکه د ماده نو دای تر څو ټوټه ټوټه سې نه وترغه پوری نه ته اوبیا به سدای کمزورې شونه غونډیان او څنګهان وختل قومان او نور ته به پیغور وکړي بلاو هلای شي ماو باسي تاسله ورته نو په اویل ځراټله د خلکو حساسیتونه براتاريدل په دغه یم ځل باندې د داسيو کلمې انتخاب کړه داسيو حرکت یو روښ یو نهب د انتخاب په د خلکو حساسیتونه راو نه پاريږي او خلک دې ته یو منسي نه زربندونه ګوري نو دوی داسې کله من انتخاب کړس تاغي کی د آبادې معنا ده او په دې کې د ورانوي د دوخمنې د وینې په یولو د دې ته تصور پکې نشته ده یو څا ته کلونې جوړول یو څه آزمکاري اورانې نه آبادول چې د مار نه په عماره باندې بدلول ته یو ښه کار ده نو څوک بده تخواب دي څو خوانه بده نو زه کدي دغه کلمه په لوروی لحاظ باندې په استراحي لحاظ انتخاب کړه دا د هدف لپاره دغه حرکب دپارې داون انتخاب اوس را دی خبر ته چې دلته چ نور هم پهدي کې دداخل وه نور ساان تسه وه د دل ثلاثهګوري دی غرب ماین دی دی غرب لرونو دی غرب خزو دی غرب بچانو دا ټول د خلک نه وو دی هر یو به بي دخل حاکمانو ته ویل چې بس د منګ بچانو بوتله البته ملکره څه یو بل د مازیټ شوبل بل د ماورور شوبل د ماپلر شوبل بل د مانی کس شوبل بچانه به پاتې او په شرق کې بچانه به مور پاتې او بچانه به زوی پاتې او بچانه به خبر ورکو او بچانه به بالکل هغه تاریخ او سرنوي سره نو بیا چې خلکو دغه غریانو غختل خپل لري او ختل غربي بچیان د ځان سره سرخته راوللي م دوور ورتهویل ګورې د تااسې بچیان موجنته ور نه بیا و هلته کمتننی ورته جوړ هلته دوکانونه ورته جوړه وو هلته ماشونه ورته واخلو هلته سرکونه جوه وو هلته جوی په خلاف نخرت نه شته د جن نه تااسې ب غموت د غار د ملات به راي کوله د پااره چې بیا خپل بچیان دغس او ډول حرکت دپار اماده ک نو داورې اقتصادی تم ورته ورکه اقتصاددی تم ورته ورکه داور به د تا جنگ ته نهي تو پک به ځان سره قلم به اوي زنان سره داواه به ماشین دیزانان سره وي داواري به دیزان سره ده یو بل چاوری یو بلسي به دیزان سره ووری خو ګه به تا سره ووری او دده ژان به معمونون محفوظ محخصوص به ځکه دی دی تا سرهجننگږی نه او اسران دده په خلاف شووک نه جنګېږي الته نو دغه کل لمه متقابل تایراب در ظرقې تاثیر دا اوسه خلکو بیا ده غسه او حرکت ته ځلخکه کې بیا ورته ولې نو خلکو امادهګي نه خولله وکړه له څه له بي جګړو ډېر تاریخ دې په او کې بیا ورته ولې څه نه بي جګړه دي نو دا په پښتو کې بیا هل غا رپورټه کې دلته د مقابلې ته نو دې کلمې له کومه چې ترقيانو ته اطمینان ورکاو چې داوري او تاسو سره نورانيګو بس تاسو وراني څوري بنجرځ مې کېدی لاله نشته غرونم څورینه دي پرنګان پکې نستداه په ری얼 پکې نستداه فابريکې نستداه صنعت کمزورې ده زراعت تاسې کې ډېر ده او صنعتي نه شي جوړولای دا څنګه موږ در جوړ کو نو څنګه چې په شرک نفرت او حساسیت نه پاره وو انداسي په غر کې هم نفرت او حساسیت نه خلکو په اطمینان باندې د دا کار شروع کې دغو اهداف او مقاصد په خاطر باندې دا کلمه انتخاب شوه د کلونایزیشن یا د استعمار دا تکي انتخاب شو او تر چې د غرب او د شرق په قاموس کې د دې کلمې تفاوتونه وګور په اوسني زمانه کې ګوري په غرب کې استعمال یو معنی لري او په شرق کې استعمار بل معنی لري د دې اوسني وخت خبره درته کوم هغه تاريخي پراونی راووتو یا د لغوي پراونی راووت اوس راځو د دې اصطلاحي تعریف ته اصطلاحي تعریف کې استعمار وايي د ځاکمنو هيوادونو لخوا د کمزوررو یادې وې په حال کې د هیوادونو نیول او د هغوی ساارې سمبالول د زوااکمنو هیوادونو لخوا د کمزورو یادې مخپ د هیوادونو نیول او د هغوی ساارې پخپله په خپله ګه او پ خو په هرار ک دغه اوسیار یو معنا لريوو او په سر کې بله معنا لري اوللی راضو د سرق معنا ته په اسلامي ملکونو ک په سر کې دد معه ک ده منګو څه کله منګو تاس کله په خپل خبرو کې په مزانینو کې په خپل وینا او کې په خپل کانفرنسونو او سیمینارونو په نور کې د دې ستمره کې بیانو نو هغه نہایت دکرې کې ولټکی دی هغه د اسحال په معنا هغه د په معنا هغه د نیوګري په معنا هغه د یو چاپ سر باندې د ظلم د د تپل په معنا یو څوک خپل حقوقونه د محرومولو په معنا د وزلو تړلو زنداني کولو لو کلی وطن نه وستلو لغت لوکنه بيواک کول او لکورنر بيکوره کول او په معنا او د هر آزادي غوښتونکو تحریک د زفلو په معنا باندې دلته موږ تاسو استعمار ته تا کې استعمالو نو ځکه دغه ډول حرکت څنګه استعماري حرکت استعماري زواکونه استعماري پلانونه استعماري حکومت موږ د استعمار په مقابل کې دا کوو ګور دلته موږ تاسو دغه معاصر یا د اصطلاح معنی واخلو شوه د استعمار په مقابل کې پاتې دي کې په لغوي معنا واخلو نو معنا ادا چې من د هغه ته مخابل کې پاسې دي چې را جوړې هغه معنا غوړدل نه لګي په شرق کې د استعمار معنا لنفرتنه ډکده دلته دنیا ګرې د اشغال د ظلم بربريات د پردي پردي تسلط د حاکمیت له قديم معنا باندې استعمار دي خو په غرب کې استعمار اوس په امغه لغوي معنا باندې پروت دي البته استعمار یو خټه کې دی یو محبوب محمود تکې دی ی د یو چا وت ور آبادول یو چا رانې ويجاره را بادهول یو چا جوړول د یو چا اقتصاد ور داول یو چا رانانی ويجاره هیواد ملک داور دا دا و داول نو پهغا ک د ار ت کو د نفرت ت کوي نهدي په شرف کې د استار ت کوي د نفرت وا س کو دی ځکهخران اوس په استار نه سرېږي هغ اوس پ استار مونږ دا او تم سر راغلی مونږ وت را باادده من سره کوونه جوړه وومونږ فبرکې جوړه وو منږ دا کوو مونهه کوو دا نو ای سرل ته منږ خلک غو په ورې په لکوونو خلک بند نه وو وره و خلک ووجو خلې کوډه وچیان اتمانه وو او په تونو ټونو بلکې په زګونو تنه بردي خلکو په کورونه ورورو ووروو دا ی هم نه یادوي په ټولې خاربانې او پهاز کوم بانې وایي منګه تللی وو افغانستان آباد منګه عراق آباد و منګه بیا آباد و دا او رام شودي منګ آباد وو مخکې د کازیشن په نامهبانې راغلی وو او دغه ایپلیکیشن په نامه باندې یا د بیا ودانول کمه نه باندې را تاسې د موسسه ګوره چې اکی څې سره د موسسو په نوم کې د ایپلیکیشن یا د تو ورته کلمات ستدي بیا ودانول بیا ودانول بیا ودانو بده تکي بیا تکي ستدي دا ول د زکه څه ما خبره مغزره خبره د لغوندې په لښور کړه ورته په بل شکل کې مخکې و د عبادتګاری د استعمار تکي وسته د بس سازي مخکې و د سازي د بس سازي دوا فرق فکر راغلی ده بس نو دي تاريخ دي تاريخ لغوي تاريخ دي دي دي دغ د تاریخ د اصطلاي تاریخ او د لغوي تاریخ او د اوغ مقاسیو په االبانې خبره شوه چې دوی د هی د انتخاب کو اوسس راضو دغه دریګونی ممسال ممسلا لوي درې ضوی والا د دریګونو ماس د توضیح په خاطر باې دغه کې خدمت ک ار کي دغه درې ساان دي استراق ده یا خ نه چرقناسی یو تننسیر ده دنیا مصری کول او یو استعمار ده د درې واره کله کله هم زمانه رواني دره ور څنگ په څنگ رواني یعنی یو ملک یوم ملک دره ور هم استعمار روان هم, هم, هم زمانه هم تنشر روان هم او هم استصراق روان هم زمانه سرقناسي يا مستسرقين راشي دره ور هم زمانه کار کوي چلا چلا دغې یو د بل لپاره مقدمه مثلا اول مستسرقين راشي د دیوه تنحاته ده کی جغرافي ده کی عادات او تقاليد ده کی عن عناق ده کی ملي راجو نه ده او پیږي دمکې مذااد او طبیت وپیژنی د ز او د قووت نقطه معلوې کې د خلکو سره د تول قییت او طرریخه تشخیص کې د تاثیرزاره لارې چي وپیژې سر خله وروسته را د خپل ټول راپورونه دا هرارت د وزاره جنګ یاو زار دخواه خدمت کې واقع کې هغو چې بیا راجو حالله بتون را رواني هرته بیا او معلونی ورته نخشه ور سره وي معلومات ور دا مرغ لري ته د پلانې خل په 200 روپيه خرچيږي د د بستاني خل په 200 روپيه خرچيږي اپلاني کا د 200 روپيه او اپلاني کا کړه د 200 روپيه دا اول تراسو ملک څنګه خریداري کم خان څنګه خریداري کم پیر څنګه خریداري کم حضرت څنګه خریداري کم بیا دغه مخکنه مؤسسې کنه تخصیص کړي او د کلونو کلونو مطالبه نتیجې دا ورتهوري چې خلک الته د پلانې خبره لري مانی اول ترالو بسلامه حضرت د برتخریداری کړه هغه چې ورتهوري نه وي مانی به نو تخلاص خلاص اتبع د تجربه مقاابلته یا پانای مل ابخیداریري کوه یا پلانای خان سر خداری کي یا پان مولاناه ورته خیداری کوه یا په دغه سکل راې ووره او هلته د سلالار سدونونه فلانزای کېدي د پلوونه امکانات فلانزای کېدي دوه کی په کاري دوه لارې په کاري دوه مسااف دي په من کې دوه لکر په کارېږي پهزه کې دغه ول مت پ کار ي فلانزه ک دغه او چګونه په زمکه واره د غرني د زنګلی د زرونه د ختی دي د توسان مستونه مختې له مختې نه معلوم کړئ او دی دغه استعمارځو اکنوتا یا دغه استعمارځو اکن خلکو ته د دې وطن ژبه هم ورزکړي تاسو اوس ګورئ چې امریکایان غو یو بل امریکان د فکرتي وایي خروانه فارسی وایي پښتو وایي په دې تحقیقاتو کې اکثر د بندیا سره مخ شوی دي پښتور سره وایي فارسی ور سره وایي عربي ور سره وایي چې امریکایان خو دې زده کړې دي د تاور زده د دموستلیکونو ور زده نو دغه استعراق کله د استعمار د طاره او د د طاره مقدمه يعني دا دازم مسا ور ته وک د مارگ راشي است مارگ چې راې دا وط وونسی بیانو دغه مصري یاغ ته د دینی مبلګو په د وای س راشيو و خپل کار کوي خلک مصت ته راوي لکهکت مچ افغانستان که هم دغه کاروش اول مستصفونونه د افغانستان ته بانې معلومات کتابونه هر ته د قوونوقبو حتى د ژبو د ادبیات او حتى دلحجووته حق بانې هم کتابونه مستصفو ویکل تاسو ګورئ د پښتو ادب یا د وسنۍ یا د وسنۍ لړۍ چې د ادب ته د پښتنو پیژندنه یا د پښتنو پیژندنه په دې سلسله کې څتر ټولو لوی کتاب خره سرجو کوي نو بیا وي شراورتي دا دي څه د پښتو کتابونه کثرې هغه شراورتي دا ویل دي راورتي دا ویل دي استاد دا, دا راورتي څه بلا په انګریزي فوج کې یو افسر و اوله کال په افغانستان کې د پښتنو په دې سیمه کې تیر دي اوله کال افغانستان او د پختنو د چې د پتونخوا په دیې م کي می دا چې پختتو ده کړي بلکې د پختنو لهګم د کړي د وایرو لحجهه دا ده د مسو دا ده د خوګ او دا ده د اناند دا ده مثلا د سق د پختنو دا ده د منځ پختنو دا چې جوب د پختنو دا لهجه ده او بیاېد سرمن رت او راوابط دی په مفصل دل پختل کتاب کې لخلی دي د پتانپو دانیده کتاب دی اوس حبیبلاتږي. ترجمه دی پښتو ته دی پښتانه په نامه باندې پښتانه ډاکټر حوی ګلاڅګي یو افغان امریکایي دی هغه لیکلی ترجمه کړی دی څنګه کتاب دی د پټان او پښتو پخ... ترجمه شوی دی پښتانه یا په نامه باندې ځرمنه دی المانی هغه د پښتو ادب په اړه کې ډیر ډیر څه لیکلی دی ډیر ډیر څه تالیف یا دا اوس معاصر معاصر دا اوس به تاسو لا یا تر څو کلمې پوره هم دي د دښراریو د پښتو او د فارسي د څنګه مشري او انګريزو جانبټ نومې ده او جانبټ پتاسینوم وردلایو څنګه به ویاله روغه پښتو ویاله هغه تقریبا 2 ډیر سکاله د پښتنو په کې تیر کړي 2 ډیر سکاله په سواتل په پښتونخوا او د افغانستان په سیمه کې په څو خوا کې تر دې ترکړې دنا سمروغه پښتو به ویل الحمدګ ډول بیر مستشرقین نشا غوي عربي زکړې بیر مستشرقین غوي هندي زکړې غوي فارسي زکړې تركي زکړې نور شانز زکړې نو دوی د مستشرقي معلومات په واره دروسانو په خدمت کې کړ کتا ستانې روسان ترټولو په استشراق کې ډېر زورور دي او حتی چپ لنینګراد کې اوسپترسګراډور ته وايي په هغه کې د شرق شناسي علي انسټيټیوټ چې خلک د پښتو دکتورا ورزي الطي اخلي افغانستان کې شاله په پښتو دکتورا خسته ده د کوم ځای نه اخستې؟ د روسانو نه اخستلې. አልصورت پترسګراد ته او په غزې کې بدی په پختو کې داکټور اخستله. یا د شخصنوسي لوی انستټیټ په طاشکان کې دي. شباغه کې په شورويته هابګیو. نو د شخصنوسي انستټیټ په طاشکان کې او د شخصنوسي انستټیټ په پترسګراد کې او بیا په نور هغه خارونه کې غربي ارواحي خارونه کې به لوی لوی مفکو نه دي. نو دا معلومه روسان څنګه په طاشکان نه کوله؟ هر څه ورته معلومه. اته مخکې د عم کال رادیو سره او کې غلامی رادیو سره یو د کابل کې د ملل المتحدو یو ادارې یو کرغزستاني نمائنده و مرکه ورته په پښتو کوله تا وره د لاغه مرکه اه په پښتو ته نه روانه پښتو ویله د کلکټ خوستې خلکو یعني پښتیانو د خلکو په لهجه باندې پښتو ویله او د پښتو په افغانستان کې د پښتو پروسی کې ځکړې و پامه ځای کې عم دا څیر خلک دې خوې اغه اغه ذکرینه دا معلومات روسانو ځان سره واخلی او یوسام تر معلومات او دغه استراقی معلومات امریکایان یا غرب خدمت کړو راغله بیا دا معلومات شغلانې کا کرے د 100 ټنګو ده په استعمال کې په 100 ټنګو کا کرے خپلې کې په جنډ کې په 100 ډالرو کا کرے خپلې کې په صرف کې کومه کا کرے د احصاله ده کومه په کبال کې کبال په بده احصاله ده کومه د نه یې ته بده احصاله ده بده ټول شانور د علم س ور معلوم وه تعلیمی سو ور معلوم وه معلومه وه ذین کتونونه وور معلوم کوي پس مننظر و ور معلوم نو اوله راغ ل کې خرریداری چې کې خرداری ک داګ پلااس ک وو بس اوته کو وهلو د دا بیا شروعل که نه ځکه ب ته معلومات چې د پلان ک د سوو پ ده دا چاور ته و دا مستثرق ور ته ولو وو که تا دا اوس دا کتابونه و دا توس ونتنمونو برته راغلی کتابونه لیکلي دي مکتتابو پهاخیرو کوغ د مستسلکنو سره بمركو لری خذل مثلا هادی مثلا دوس کتاب دی داخل چې د سر مستسلقین راځي خبر او سرکې د اسلامي علوم په اړه کې د اسلامي مدارس په اړه کې او وی امریکایان هدا سر په عربي باندې ای اندغه د سره د ملا سلام زیست کتاب تاسو ګوري په کې ټول تحقیقات خلاص نه کې مستسلقین ته والا بیا مختلفه برخه تیراو باسي زه منګ تاسو نه نو دغه معلومات به وطن استعمار ک، وطن استعمار ک، مده د تنسیری لپاره دروازه خلاص وکړي، مونثرین د اخره ډی ډی راغله، یو ورخه کوي تاس په 1200 کوریایان راغله، د جنودی کوریایان متهیان، 200 کوریایان راغله، بیا یو ورخه کوریایان، طالبان دم پلاس ورغله چې یې خرڅ کړه، او د دي توورته نور ډیر حرکتونه داسه وسو بلکله بل اوسم روان دي، او خفه پر اخته ایمانه باندې. دا کله کله داسې شي چې اوله استعمار راشي، استعمار وطن ونسی، د استسراقه او تنسیری ته لار خلاص وکړي. کل کله داس چې راشی منثرين را شي د کلیسان نومانندگان د سپحونو شکل کې د کلینیکون شکل کې د مرتو به شکل کې د احتتیمانو ته د داغ تمامونونه د جوورولله د نوور شکل کې هغوی دغه سا جرا کې دته ایران دوستان ان دواان پیدا کې د خلکو ذهنت تبدل بلکې طرخی وورسته بیا د استعمار د را سای دپارزه مناسي جوه کې نو کله کله او تنسیر او استار هم رواني کله داسې ږ دا ی د بل دپاره مقدمشي. کل داده د دې لپاره مقدمه سی کل داده د دې لپاره مقدمه سی کل د دې لپاره نو دغه مثلثي تقریبا یو د بل سره خامه همکاری کوي او هغه حالات تو زمانیته وطن ته ګوري چې دلته نو کم یو اوله مختره شي اوله کم یو مختره شي اماغه کار کوي تاسو ګوري په د استعمار نه مخکې چې تنسیر مشکلات دي کېدرو یعنی امریکایان لا راغلي نه او څه دوی خلق راته نصرانه ام کړي دي اما لا نه راغلي ترناو خلک مسیحان کوي نور یو بله خلک ممسان کوي او مسیحان را ی وګاني ی ببل پختان هم ک غي یا دگانان کې غږېي او فارسی جو خلک کې غېږي خندانې غېي وردهو په لهجه خلک هم لي دا د سراد مشه د مسیحانو را وختونې کوي مختلفو زه به بابانند افغانستاندي هر ې خلک کې غېږي مسیحان شو دي بلکه را بل انترنت خلاص ک په انټل ک وط دا کاام راواړ وایه بیا به تا و تونونهه ډیرردي ممسسیحانو و ساتونونه دي تونه دې وڅېهانو په تونه دې مجلې دي تلویزیونونو دي فلمونه دي انټرنیټي ورڅول دي د افغانۍ څخه دي خبرېمانه مواد ته کې دي ګندوم په نامه باندې مجله ده په انټرنیټ کې د ټول سنل ته دي د افغانۍ څخه ديانو کې معلومات دی د وطن.کام په نامه باندې سره وله نو دې داخله خپل درته دي بلکې تر دې هم د تعزیر زو داده که چې یوځد افغانستان تک انټرنیټ سور کړي تر مدبه دا اولله به زما مسیحیان راوی لک افغانستان او مسیحیت سره لازم او ملزم شې وخت کلمه افغانستان را سرچینګ داخل کوئ اونځه اولین معلومات راک در مور افغانستان دا شما ارا مې ته او معلومات مسیحی و تنظیمهای مسیحی و گروهای مسیحی و کورهای مسیحی و پروژههای مسیحی کې درباره افغانستان او در خدمت شما وړاندې نو دا د استعمار د استراقه او د تنسیر په خپل کې سره تړاو ورابه کښه دا چې اوس دا استماری حرکت ولې دو دغهډ استعمماری حرکت شروع که د خدمت تا خدمتې ما مخکې دا موضوع لکوې وا که هغه دا چېغ مخکې حرکت نه خلکو نفرت کو د مکوت دی راپار راپورته کدل خو د دغه حرکت په مقابل کې خلک نه راپورته کېدل م زه کو دا هغې په ضایبان انتخاب کوه او سره و چې د استعمماری کوي تننګه زه تا فقط یواژ د هنندستان نمونه فورانې کومه دا نور بیا تااسې خپل ور با نه تیاف د هندستان نامونه دندې کومه چې هنندستانڅنګه مار شو اننگریزانانو څنګه ووننی و تاسودل د ګورې په نقصه کې دا هنندستان دی دا هنندستان دی او دا د هنندستان دا سرحدي خاونه دی مثل دا بنبي ده کلکتته ده, ده, ده, ده, ده. ده, ده او د نور سا خواته دا د دا سر حددي خاارونه دي اننگریزانان راغل اولا د چل ډېر ماکرانانه چاللو یو کمپن ی او په نامه دی د هند د د هند سرخي کمپنی ایس کمپنی دا کمپنۍ اغله اړدی کمپنۍ موږ اندګان دلته به هند د مسلمانو، شاګرانو او دغه زمانه د حکومت او دغه زمانه د والیانو د دوسر خبره وکړي. چې ګوري تاسو څه نه خبرې هم لرئ؟ ابریشم. تاسو نه معلومه لرئ؟ د سترین مالوست، د سترین وریښل، د سترین توکران ورته شي. خو د دې مارکیټ مستطاب. خلک یې خپل نزد کارته وغولته. بس یې خپل لری. هغه د دی تجارت د لپاره د لوی د تاس تا تا تا په انتظار ده. من به دا د تاک معلومه اخلو او من به دا تاسو ورایکم اخلو دا اروپاته ورو د تاسو می په خبره یا باندې اخلو ولته منګه خپل ګټه کیکو دا یو څنڅه خبره من به درې څلور څنکه قیمته در ناخلو نو هیڅ څه هیڅ خبره نو من به تاسو نن څه دا اخلو څه دا خو ځکه چې تمام د خپل ولاړه باندې راځو اخلو په شک او زوبس بس دا یو راک دکان غوټه غونډه ومن دا دیونه دا ساحلی خارته ورو کې ومن دا دی من کرا کې نو من دا سیم راځم کو نوبلته را وروو دلته به مونږیو وکله تجاره غوندي یو څوک ناستوي او ه د مواد را تللهوو بیا یغه سپل کوي د غځ نه د بیا ت دا به را وړي یوکی نو منندې دمونه په کار ده هته د نوند درکې د به در کو ده تا نومانندې ور ته ورکهبل یو ل ورته ورکه تجارت روان شوته د تدل خله پل را نه بیاې س ده خومون ته اوس خللی بخې ډر و راژي خداران دي نور فاران دی او ډیر خلک دي او څوک فرمایسته را کوي څو مال راوړي څو گیوري او دا د دې هغه څه د دا خلپ دازم مونږ د دوه دوه د سترو د رواډ او د طعام او د ذوق او د کیفیت او د دې سرشنا نه دي که څه هم ځکه چې مونږان ته وټلهم جوړ کو تخته خوراکونه به مونږه اختلاف خو ځانته لکه چې مرش په مونږه نه لګي مونږه روپایانه بس تخروې لې خو ځاړور ته لګلې خو مجبورې د څنګه چلوکو که څه هم ځکه مونږان ته وټلهم دلته جوړ کو دا یې وټل جوړ د دفتر تر څنګه د وټل اجازه موږ په وټل اجازه څنګه د څو موده سره څه د وټل خو اوس ګور یواز د خوراک لپاره د خلک سره راځي د دې لپاره به دناستي دراغته او د دې ځای نو کې تاسو د دې کوتل تر څنګه موږ یو څه کوټه او سالونو نو یو څه داس ځان جوړ کو سالته د ملوان سره راځي هغه د کی پاتشي لګلو غو د وټل جوړ کو ځانته او سهیده لګلو ځانته ځکه نو د وټل ځانته جوړکه د سپ د اوس د خلک ترازید دلته او دلته کې پاتې کېږي به دا مالونه راوړي او دا مالونه دلته په خزانو او په ګودامونو کې دلته اخلي وخت په باندې تیریږي او پردان مقدار یې شي ته ضرورت دی او مونږ دته د خلکو سره باندې بلدمن یو اته ما په مونږ کې ستدا د کانفیدنس نو کې تاسو اجازه یم چې پردان مرادارانه ته وګورو خپل پردان باندې ځان سره راولم ګمانه باندې خپل ځان سره راولم او بدلته په نووسه دا مونږ مختلفه یرب کې مونږ په ځواب مرطلب تي صحیح ده هم کوه دیش تاسو هغه کړو چې د داخو لامنګ ډیر مره درته پاتې کیږي دا بچان مکه منګه او ته منګه دلته یو سره ډیر لريو که تاسو اجازه یی منګه د خپل کورونه دلته راوولو بچان به را سره یوه ځل راسی ته اطمینان باندې به زه راتم کوم او که اجازه یی د خپل کورونه دلته راوولو راولی کورونی سره سب داخ نو وڅ پوتل کې نشي وشه دلته کورونی څه ځده منګه بچان که تاسو اجازه یی منګه په به د نواخلو خپله به د نواخلو ځانته به کورونه کې جوړ <chat> واخلي دم زکم در واخلي بهخه بابانې چې کور م جو که بچیان سر را و دا دا تااسې و مکتونه چې یو خلکونې بر پات او بل دا په هننددی او پر دوه باند ی د دا مون د بچیان تعلیم لا خو اوسه او دا خو نو هلته ن پلا امتحانونه اوالونه او دا شان کې د سره نه جوړې ي او هلتهلا رالی شي نو کې تا ې مونږ د خپله بهچند د ارو مکتب جوړ شه جوورې مقصب مکت جو که سر داخواس د تاسو خلاصې د معلوماتو په اړه په تعلیمي څندزونو باندې برابرې نه دي مونږه معلوماتو ته ضرورت دی مونږ خو خپل معلومات اندزنه سره ورولو راول معلوماتم راول معلوماتو تمصب کورونه په کار دي لګونه خو اوستا ورته په کار ده لک پارک مارکو داسې په کار ده کراکره د دې مستوتنا یا د دې یا د مستعمره به کراکره لې یدلې په د مونږه سره وېدلته دي ټول څنګه راي دی مرکز څنګه ده نو بیا دا خو مونږ دی یو دین او, او, دی او دا خنو دلته تاسو څنګه دین ولای سي منګم دین نه څه جره د فارخ خپل دی په خدای نشو نو من کوم عبادت درو من کوم سرویس لرم دا به کوکه به نه کو دښندې پرد باندې نو څامن کړه څه وای کوي چې من کدا خپل مستمره کده چې یو څرټ جوړو یو ډا کوي څرټ به 51 رشي جوړې څرټ ځان ته جوړ نو څرټم جوړ څرټم جوړ کنو بیا دوی سبدا و ټول کارونه هم موږ نشو کوله دلته کله چې دا به موږ دلته یو تاسو په غونډه یو څه د کارګر یو څه جارو پاک معروفه یو څه نور د مستخدم مودت د بیساخ وخته اسې خلک د دېته باندې یو تنخوا عید مدرک د کار وځي چې څه معلوم شي د دې خلک باندې ځان سره مواظف کو مونږ څو د پیردار شکو باندې څو د خادم په شکل څو د جارګر شکل څو اکيپرمنت په شکل بس د اخیصه به مونږ وای کوی د څو وخته خلکو رابطي هم د ځان سره قائمه کړو نو د دې دوه مقصده مکتوبونه د هره عالی ثویبانه های لیول باندې مکتوبونه او د دې د بچانو لباس او د دې شکل او د دې معلمین او واقعي علمی ثویي د دې یقینمند دي محلي د لوکل سکول د دې نه پورته و لږ به څه وکړي چې دا څو شل به سره په خدمت کې و د محلي خلک د دې بچانو هم ځان سره خپل حق ته رسیدل تاسو د بچانو په باندې حق د تعلیم خپل بچان راولې دلته منګو د سکولونه کې مکتوبه وای د دې په سکولونه کې مکتوبه ولې مبه چې څه مونږ تیراته د خو م دا مکت ی دا مختب د مون ب نو دا به ما دا چې نور در مخ م په کار ده تو د پاارره لمکه نه بیا به م د پا لنور مه شو ی دا به دلته مص به د هلته شو ته شو نو او داې کالج <سؤال> د پااربیته ولیو لندنته لیو او ته یو کالج په دی دا د من خاکم د ځان سره و اول چې کالج ته وورې نو داخوا او د عاللی د پارهې مون خو مجبور ته وللیو دا د دو خلکو دکه کاره من سره دلکه <تسجيلات> د اړیکو څلټه زموږ د میننده برابر ده د دوټو مزاج ورکې دابم لاس خلکو لپاره د تحصیلاتو کوي د دې وطن بچیان ندی به کرا کرا کرا کرا د دې د سوخت د مشکلات له دی هر وخت دلته چا پاو کله دلته غلاکل الته نو موږ د خپل امنیت دخه ډیر مخالفت وروکتاس موږ اجازه ورکې خپل امنیت مخ خپل نیسو زمونږ له خپل فوجیان په کار دي خپل امنیتی بیلین په کار دي, دي لکه دا وس د لوکل سکیورټی د پرایټ سکیورټی کمپنیان بدام پکاره صحیح به زم ته جوړه سي مده يو سره کا س کر راغله دپتي خره خره دسهه کا راغله دایته اوس هر څه هر څه هر مونږ د بازار نه خو دم څنګه نه خو خوان نه کوي خنه تمامي د تاسو س خو ته د زم کی در نه خو یو خاص وراني بنجر د مې کی مونږه ځان ته جوړین او تاسو نه د خو قیمت واخلو ا وس خو ته د زم هم دې بيشي هغه مو اخلي ستو ته زم ته هر یو ورو ته غونې پاتاي حسب تخپل د ستب د خو نو تجربه نه مټرسه او خو اساس من غو تاسه زمي لتونې دوک متونې تعامل به سره رو نو سفارتي رابطه بقایمه خو د کلماسي به شي هم تیکشو خا دا خو ټول ته د بمبئی یا په کلکته کې شو دا خو نو چې د ټول هندستان مواد د کلکته تر رسوي دا خو ډیر مشکل ده نو یو نو میندګي بل دا خو د بمبئی کې جوړو مونږه یو نو میندګي بل دا کولای شو په کې جوړو یو بل نو په اساسام کې جوړو یوبله منه ګالت په یوه ډول کې جوړو منه هر چیرته دوی دغه شی مستمره جوړې کړو کرا کرا ایمز کې اخیسته کرا کرا خلق په لول کرا کرا تعلیم بل ته خپل خوراو زبې خپل خوراو ته خلکو کې ا هر چیرته د غي سر را وړ وړ کلی سر لوي دی لوي او بل اخر سره کله اتل تووفه سره را ورسېده قاتله سو پندز کال کې نه بیا چې سماناوی په خلاف دغه لکره جوړ کړې هرڅه د فوزونه وو چې سماناونه په زور ازمکه په زوره کلی ونيسه خلق او ځم مه له حکومتونه لاندې خلکو راپورته شو خلقو قیام وکاو قاتله سو پندز کال کې نو قیام ما ته و خور نه د غشیرته د دې نقطې وي د ټول ثروت تل شي او ټول هندستان په خپل تسخير کې ایونګریزی حکومت فکره موږ غوړې د څو آسانې طریقې وه چې مقاومه وکاو هیڅ مقابل کې نه راپورته کېدل ولې که نه تجارت کوي یورخه ماخلي پوم بیا اصللي فبر جوړ دلته تجارتي لاري جوړئ م خللب د خشاله دا د ساک ي جوړ که هدي به نه و پوه چې د خپل مسامل بلله مستري پې سرک جوړه اورگاي لان را ته جوړئ اورګا پکلئ په دی به نه وو که د وررگاي پللي خو دی خپلله واده ت جوړ و خپل نقلللو حرکت جوړه دا نه دی غ و که سو وقالله هندستان داې حکومت و کوو فقیمانده درس ب انلهه و ایي په نور وررزي وایي دا دی اودته سلا ده دچ سره دوست کدري ته دوام وکي خصوصا دغه بي... د اهداف د بیا یو ډیر سخته اهدافي ان شاء الله تاسو خدمت کې به دا روان وکوم او مېږي نور به په تفصیل باندې خبر وایم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلب منك